Orizonturi Roșii Vista 21. Capitolul 12 Nu era încă ora 7 dimineața când a sosit Iosif. Costumul lui era doșifonat, fața sa era cenușie și ochii un de nesom. Olga în carne și oase. Azi am un film pentru general, a spus Iosif cu o voce obosită, în timp ce scotea din servietă un film de 16 mm. Când proiectorul a pornit în camera mea, pe ecran era Olga în carne și oase. Ea tocmai pleca de la hotel, dimineața vreme. Deși nu mai era tânără, e o femeie mică și atractivă, cu o coadă de cal blondă și cu niște șolduri legănându-se senzual. Camera ascunsă de luat vederi a urmărit-o cu tenacitate pe Olga toată ziua, iar filmul prezenta fragmente. Ea s-a plimbat, a angajat mașini de stradă și taxiuri, a vizitat muzee și magazine, încercând tot timpul să se comporte cât mai normal. Am putut însă recunoaște modul de acțiune al spionajului sovietic în încercările ei de a scăpa de o supraveghere nedorită. Când Olga a intrat în restaurantul Lido, timpul specificat de film era câteva minute înainte de ora 8. Ea a ales un colț întunecos, de unde putea observa cu ușurință intrarea. Deodată, filmul a devenit sonor, dublat de banda transmisătorului din vaza de ceramică de pe masa ei. La puțin după ora 8.30, un bărbat a venit la masa ei, sărutându-i mâna cu afecțiune și așezându-se la masă. Aparatul de filmat ascuns a prins-o pe Olga din față, dar bărbatul era filmat din spate. El era cam de statura mea și ceva din gesturile și atitudinea sa îmi părea familiar. Olga devenea tot mai afectoasă, în timp ce își reamintea de zilele fabuloase și nopțile pasionante ale trecutului lor. La început un picior, apoi ambele ei picioare au început să manevreze pe submasă. Olga povestește despre felul cum a renunțat la serviciul ei de profesoară la Academia Militară, pentru unul în Ministerul de Externe. A fost tocmai numită la ambasada sovietică din Sofia, unde va începe să lucreze peste două săptămâni. E vorba de numai câteva ore de mers cu mașina. Ea nu vrea să vorbească cu el la telefon. Acesta n-ar fi un lucru înțelept. Dar un vechi prieten de-al ei, de la ambasada lor din București, de asemenea în armată, ar putea juca rolul de intermediar. Ai să-l recunoști. El a fost și un prieten de-al tău. Eu am cerut să vin aici înainte de ora 10, astfel încât să putem face niște aranjamente. Olga spune că trebuie să plece dimineața cu grupul ei de turiști sovietici. Când prietenul sovietic al Olgăi a sosit, timpul notat pe film era de 10 fix. Bărbatul român s-a ridicat în picioare să dea mâna cu el. Ei, drăcia dracului, m-am auzit zicând încet. Camera de luat vederi s-a întors în prim plan și când am văzut zâmbetul larg al acestei fețe cunoscute, m-a sculat în mod automat să opresc imaginea. Cu ochii minții am putut vedea un bărbat purtând un chipiu militar încărcat cu omlete de ouă. Îl puteam vedea circulând într-un gaz convertibil sovietic, mergând de la o unitate militară la alta în piața Stalin pentru salutul special, apoi oprindu-se în fața tribunei oficiale, în timpul defilării, din ziua de 23 august. și secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste România. Sunt comandantul defilării, locotenent general Nicolae Militaru. Am pornit din nou proiectorul. Primul plan a revenit în cel normal, arătându pe militarul plăcut surprins și întinzându-i noului venit o mână prietenoasă. Ei au început imediat să vorbească despre zilele când amândoi au fost studenți la Academia Militară Sovietică. Sovieticul Vania a fost recent numit la București. Da," a zis el, sunt acum un atașat militar aici. Avem deci o ocazie perfectă pentru a ne întâlni câteodată." Militarul i-a dat bărbatului numărul său particular de telefon de la birou, astfel că nu va trebui să primești legătura prin șeful cabinetului, fiindcă nu voi fi acolo, nimeni nu va răspunde. Ei au comandat un alt rând de coniac. Când Olga va face o nouă vizită la București, a spus Vania, te voi suna. Când vei răspunde, am să pun jos. Apoi te voi chema înapoi și am să las telefonul să sune o singură dată. Când ea va merge la Marea Neagră, voi lăsa telefonul să sune de două ori. Militarul și Olga erau pe punctul de a fixa alte întâlniri în avans. Se aflau deja în picioare, gata de plecare, când Vania a părut să-și amintească de ceva. Ai putea să-mi faci un serviciu? Ca între niște prieteni vechi? Mi-ar fi de mare folos dacă ai putea să-mi dai cartea de telefon a personalului general. Știi, sunt atât de nou aici și nu cunosc pe nimeni. Militarul părea să-și studieze pantofii cu atenție. Sper că știi. Nu e voie să se facă vreo copie după ea. Cartea de telefon a personalului general includea direcția pentru spionaj, a armatei, DIA, și era clasificată foarte secret. Eu am nevoie de ea numai pentru două-trei ore, atât cât să mă familiarizez cu departamentele și cu oamenii cu care mă voi ocupa. Voi lua doar câteva notițe cu copii xeroxate, pe cuvântul meu de onoare. Ei au căzut de acord în final ca luni Vania să ceară oficial ca să fie primit de militarul, care va aranja să fie singur în birou pentru câteva minute, în care el va strecura cartea de telefon în servieta lui Vania. Dar poți să să-ți o las în cutia poștală, în aceeași seară, a sugestionat Vania. Bine, iată cartea mea de vizită, a spus militarul, în timp ce toți se îndreptau spre ușe. La acest punct, Iosif a oprit proiectorul. Mai am încă mult film, a spus el, dar fără valoare. Generalul militarul a plecat cu Olga în mașina lui. Ei și-au petrecut noaptea împreună la un motel mic, pe șoseaua spre Brașov. Și eu am avut noroc. Când au comandat apă minerală, le-am trimis-o într-un vas cu gheață. Știi, din acelea din ceramică, cu transmițătoare în ele. Iosif a pus trei casete pe masă. Ei au făcut dragoste toată afurisita de noapte. Tovarășa Elena va fi interesată. Șeful centrului de supraveghere spune că n-a mai avut așa casete senzoale până acum. Și tu știi că el a auzit multe. Iosif va continua spunând că după ce Bania i-a părăsit pe Olga și pe militarul, a mers la gară și a luat un tren spre Brașov. La scurt timp, după ce a ajuns acolo, a sărit într-un alt tren, care mergea înapoi la București și s-a dat jos la Proiești. O mașină cu șofer de la ambasada sovietică îl aștepta. Băieții mei l-au fotografiat tot timpul, a spus Iosif, punând un dosar pe masă. Noi nu știm prea multe despre Bania. De-abia ce a sosit aici. Dar trucul acela cu trenul pentru a scăpa de supraveghere este tipic GRU. Era clar că era vorba de o operațiune de spionaj militar sovietic. Cazul Sherb aceasta nu e nimic altceva decât o repetare a cazului Șerb. Aproape până la ultimul detaliu, a spus Iosif. Care sunt deosebirile? Eu cunoșteam cazul generalului Ion Șerb, dar nu știam prea multe amănunte, deoarece investigația Șerb a fost pornită de direcția 4-a a securității, responsabilă cu contraspionajul în armată. Să vedem. Ca și militarul, Șerb a urmat școala militară în Uniunea Sovietică. În România, el s-a ridicat la poziția de șef al garnizoanei militare din București, când a fost contactat de fosta lui prietenă din Moscova. Și ea a venit ca turistă? Cam așa ceva. Ea a venit ca ghid turistic. Noi am numit-o Anastasia. Unde a avut loc întâlnirea întâmplătoare? Tot într-un restaurant de întâi. Acela a fost de asemenea nenorocul lor ca și acum. Totul a fost supravegheat. Nastasia a spus că ea va reveni în România cu regularitate, ca ghid turistic. Ea a introdus pe Mușatov. Colonelul F.A. Mușatov era ofițerul sovietic al cazului respectiv. Da, exact cum a făcut Olga cu Vania la sfârșitul cinei. Ea îl înștiința pe șerb, prin intermediul lui, de fiecare dată când sosea. Și el s-a întâmplat să fie un atașat militar sovietic. Când a început Mușatov să facă presiuni? Exact ca Vania. Lui Gereu îi place să bată fierul câte cald. La prima întâlnire cu Șerb, în timp ce Nastasia strângea sub masă picioarele lui Șerp între genunchii ei, Mușatov i-a cerut niște documente, clasificate aparent inofensive. Zicea că nu numai să-și arunce privirea pe ele, nu voia copii. Ce le-a dat șerp sovieticilor? Mușatov s-a mișcat foarte repede. El a inventat un complot despre pregătirea tezei sale de doctorat. În ea scria ceva despre apărarea capitalului esteuropean împotriva unui atac NATO, folosind arme convenționale. El folosea Bucureștiul ca exemplu și planurile de apărare ale Bucureștiului iar ar fi de mare folos. Reacția lui Șerb? Am vrut eu să știu. Numai pentru câteva ore, fără copii. Și atunci... Când mușat-o va planurile, Direcția 4 le-a luat în secret din seiful personal al lui Sherp în acea noapte și le-a înlocuit cu versiunea dezinformativă, care era totdeauna pregătită dinainte. Direcția 4 pregătește toate articolele de dezinformare militară, de la semne de circulație false în jurul instalațiilor militare importante, la marcări incorrecte pe echipamentul militar folosit în paradele militare, pentru înșelarea atașațiilor militari străini și până la cele mai sofisticate articole. De fiecare dată când ministrul apărării îi prezenta lui Ceaușescu un plan militar important, direcția patra trebuia să prezinte și versiunea sa de dezinformare. Ea trebuie să pară identică cu planul original, astfel încât să nu poată fi deosebit de acesta. Numai datele strategice și tactice, cele mai importante, sunt schimbate, pentru a induce în eroare pe inamicul care îl obține clandestin. Această nebunie pentru apărarea secretelor, generată de Kremlin, a fost formulată subcint de către directorul KGB-ului, Iuri Andropov, la ultima mea întâlnire cu el. Cele mai sacre secrete ale blocului sovietic sunt cele militare și dezinformarea este cea mai bună cale de a le păstra. Așa că Șerb i-a dat lui o versiunea dezinformativă?" Am întrebat." Da, generale. Moscova s-a lăsat prinsă în plasa propriului său joc. De data aceasta însă, GRU este mai inteligent. Sunt sigur că nimeni de la direcția patra nu a pregătit o versiune de dezinformare pentru cartea de telefon. Care a fost reacția tovarășului la cazul Șerb?" Neagră." Asta însemnând în ce?" El a vrut ca șerp să fie împrăștiat în cele patru vânturi. Dar fusese deja anunțat în mod public că România nu mai avea prizonieri politici, așa că tovarășul a decis ca să fie neutralizat pentru violări ale legii păstrării secretului. Documente clasificate, pregătite de direcția patra, au fost ascunse în casa lui în timpul unei intrări clandestine și a fost imediat arestat când acestea au fost găsite. De aici încolo, cunoșteam cazul lui Șerb în amănunțime. El a fost judecat de curtea marțială în spatele ușilor închise pentru violarea legii păstrării secretului, a fost degradat și condamnat la șapte ani de închisoare. La câteva zile după judecată, Ceaușescu mi-a ordonat să lansez o operațiune de dezinformare în vest, împrăștiind zvonul că Șerb era primul general din blocul sovietic, care urma să fie executat ca spion sovietic. Cu greu se poate găsi ceva mai convingător pentru a sprijini orizontul în vest, a spus Ceaușescu pe vremea aceea. Ca urmare a operațiunii de dezinformare, în februarie 1972, Vestul a aflat că Șerb se putea să nu mai fie general. În câteva zile, Șerb a devenit un caz internațional, media occidentală publicând rapoarte în legătură cu faptul că generalul român Ion Șerb a fost arestat și executat, pentru că a dat informații militare Uniunii Sovietice. Ca parte componentă a dezinformării, un agent secret, al DIE, pozând ca purtător de cuvânt pentru ambasada română din Viena, a declarat în mod public că a aflat doar că Șerb nu mai era general. El a refuzat să facă comentarii privitoare la faptul că Șerb a fost împușcat ca spion pentru Uniunea Sovietică. Ceaușescu a ordonat ca adevărata soartă a lui Șerb, cunoscută numai de o mână de oameni, să fie unul din cele mai bine păstrate secrete ale României. În august 1976, după întoarcerea sa din Crimea, după o întâlnire conciliantă cu Leonid Breșnev, Ceaușescu a ordonat ca șerp să fie obligat să semneze o înțelegere de păstrarea secretului, apoi să fie eliberat din închisoare și trimis la lucru într-o gospodărie colectivă departe de București. Pe când revizuiam în minte cazul lui Șerb, încercam să mă gândesc la recomandări pe care să-i le fac lui Ceaușescu când am să-i prezint cazul Militaru, deși știam că Ceaușescu n-a cerut sugestiile nimănui nicio problemă. Am ridicat receptorul telefonului S și am format numărul lui Manea. Bună, profesore! Am simțit deodată nevoia subită să merg să te văd. Cum e vremea?" Mănâncă-ți ce, șefule, dacă acesta e singurul lucru pe care îl poți face?" Aici e un cutremur nemaipomenit. pomenit. pe scala Richter, cu totul bubuind în jur. Postelnicul și Luchian sunt înăuntru. Pot să-l aud de aici. Trebuie să-l văd pe tovarășul." Tovarășa Elena este de asemenea înăuntru," a continuat Manea cu vocea sa inexpresivă, ignorând insistența mea. Îți voi urma sfatul, profesore. Dacă supraviețuiesc, te voi suna mai târziu, șefule." Exemplare grafologice de la întreaga populație. Era în jurul orei 11 când Manea a reușit să mă recheme. Îmi pare rău pentru tine, șefule. Aici a început un alt uragan furios. Tovarășul vrea să te vadă imediat. El mi-a ordonat chiar să trimit un helicopter după tine, dacă nu ești prin apropiere. Voi fi imediat acolo, profesore. Cu veștile pe care le am, pot doar să fac vremea și mai rea. Înainte de a deschide ușa biroului lui Ceaușescu pentru mine, Manea a reușit să înșoptească că coma și pleșiță erau înăuntru de un timp și că Elena li s-a alăturat. Ea mirosea întotdeauna problemele. Nu ți-am zis eu că toți sunt niște idioți?" Am auzit-o pe Elena spunând când am deschis ușa. De cât ți-am spus să-i dai afară și să aduce armata în locul lor?" Cum poate armata afla cine este autorul unui scrisori anonime femeie? A zbiera Ceaușescu din spatele biroului său, vână de mânie. Dacă nu pot afla acest lucru, ei vor împușca pe fiecare al doilea suspect. Crede-mă, nimeni nu va mai îndrăzni să scrie vreo scrisoare anonimă după asta. Ia acest gunoi de aici, mi-a spus el, stropind scuipat, peste tot ce era pe biroul lui. El a aruncat un dosar pe podea. Bâlbâiala era totdeauna un semn rău, iar scuipatul prevestea o furtună cu fulgere. Când am ridicat dosarul, am văzut că era plin de scrisori anonime, adresate postului de radio Europa Liberă în München. Ele erau pline de critici aduse cultului personalității lui Ceaușescu și ale Lenei. Am înțeles. În mod evident, scrisorile proveneau de la cenzura corespondenței și prezentate lui Ceaușescu de către Coman și Pleșiță ca dovadă a vigilenței lor. Acum Ceaușescu voia scalpul scriitorilor. Eu vreau numele lor. Sunt tot atât de sigur ca de faptul că trăiesc și respir, că Europa Liberă le cunoaște numele. Toți știu acest lucru, în afară de mine și de securitate." Un grup de idioți," a bolborosit Elena. Tu trebuie să scoți numele lor din dosarele Europei Libere," mi-a spus Ceaușescu. Imediat!" Holbându-se furios la noi, Ceaușescu a apăsat violent un buton de la telefonul de pe masă. Chiamă-l pe Lucian aici. Acum!" A strigat el când Manea a apărut în pragul ușii. Îți dau trei luni ca să obții exemplare grafologice de la întreaga populație românească, începând cu copiii de clasa întâi, fără excepție. Ia autobiografiile din fiecare dosar personal al angajaților. Autobiografiile scrise de mână sunt o regulă pentru angajații din România, așa cum sunt peste tot în blocul sovietic. Inventează niște formulare noi, care să fie completate de pensionari, femeile casnice și alții, care nu lucrează nicăieri. Folosește-ți capul, trebuie să te învăț eu cum să faci acest lucru. Nu, tovarășe, noi avem o astfel de colecție, a încercat Pleșiță să spună. Dacă nu reușești să identifici pe autorii acestor scrisori anonime, înseamnă că nu ai exemplarele grafologice de care ai nevoie. În trei luni trebuie să fie în stare să prinzi pe fiecare autor al scrisorilor anonime și să găsești niște motive ca să-i bagi în pușcărie. Degetul lui Ceaușescu a apăsat din nou pe buton. Când Manea a intrat, Ceaușescu a zis, notează, coman și pleșiță, exemplare grafologice, raportează peste trei luni de acum, a încheiat el. Când a intrat Lucian, Ceaușescu se calmase oarecum. Vreau ca fiecare mașină de scris, aparținând statului, să fie înregistrată, începând cu cele din biroul meu. Și vreau ca exemplarele tipăriturilor să fie păstrate de către securitate. Eu vreau de asemenea ca ele să fie încuiate sau sigilate, atunci când nu sunt folosite. După o scurtă pauză, a continuat uitându-se la Lucian. Tu trebuie să scrii un ordin către fiecare cooperativă agricolă colectivă și de stat și să-l pui pe primul ministru să-l semneze. Clar? Da, tovarășe, a spus Luchian cu vocea sa de bas. De asemenea, vreau să întocmești un decret al Consiliului de Stat cu următorul conținut. Închirierea sau împrumutarea mașinilor de scris este interzisă tuturor cetățenilor români. Nimeni nu poate poseda o mașină de scris fără autorizație de la miliție. Cei care posedă deja mașini descris vor cere imediat o astfel de autorizație, dacă îi se refuză acest lucru, proprietarul trebuie să vândă mașina descris unei persoane care are autorizație sau să o predea miliției. După ce o autorizație este aprobată, proprietarul trebuie să se prezinte cu mașina descris la miliție pentru a se lua exemplare de tipăritură. Mașina de scris va fi prezentată la miliție anual și după fiecare reparație, pentru noi mostre de tipăritură. Ceaușescu a așteptat Caluchian să-și termine notările. E clar? Da, tovarășe, dar ar putea să nu fie legal. Ce? Noi putem emite un astfel de ordin către toate organizațiile și agențiile de stat, pentru că mașinile lor descris sunt proprietatea noastră, dar nu către indivizi particulari. De ce nu? Ar putea fi contrar Constituției. Constituția ne-a făcut pe noi sau noi am făcut-o pe ea? a întrebat Ceaușescu în mod retoric, ochii săi de viezure, repezindu-se de la lui Chian la noi și înapoi. Noi am făcut Constituția, noi o vom schimba, dacă va trebui. Aceasta era una din axiomele sale preferate. Atitudinea lui Ceaușescu, față de lege, era tipică liderilor comuniști. Constantin Simis, un avocat și profesor de drept din Moscova, Înainte de a fi obligat să emigreze, în 1977, a descris o situație similară în cartea sa. În anii 60, când Hrușciov a ordonat ca speculanții sovietici de pe Piața Neagră să fie condamnați la moarte, i-a explicat că legea nu permite curții să facă aceasta. Hrușciov a spus atunci uimitoarea frază care rezumă atitudinea puterii sovietice față de legalitate cine e șeful? Noi sau legea? Noi suntem stăpân peste lege, nu legea peste noi. Așa că trebuie de îndată să schimbăm legea. Trebuie să o formulăm în așa fel încât să fie posibil să executăm speculanții."